Jó estét kívánok! A Veszegzár helyett mától ismét a belső közlés műsorát hallhatják hétfő esténként. Most először még kicsit maradunk a karanténnál, és egy tegnap lezajlott online beszélgetés vágott változatát hallgathatják meg. A Marom Egyesület zsidó kultúra 2028 elnevezésű projektjének keretében az 1951 és 1988 között élt szerbiános költő és tibetológus alakját idézték meg, fiatal művészek, gondolkodók, vagyis Simon Bettina költő, Cserneklára dramaturg és Káhorvát Zsolt társadalomtörténész, valamint szerbiános egykori barátai, Betlen János televíziós műsorvezető és Gian Togály filmrendező kulturdiplomata. A beszélgetés elején elhangzott Szerbiános néhány verse is Györe Balázs felolvasásában, aki eredetileg műsorunk a belső közlés számára olvasta föl ezeket a verseket még évekkel ezelőtt. Ezt az adást is megtalálják a belsőközlés.blog.hu címen. Most először hallgassuk meg ezeket a verseket. Arra azonban föl kell hívnunk a figyelmet, hogy egy-két helyen trágár szavak is elhangzanak bennük, amelyeket a maguk kontextusában ugyanakkor indokoltnak tartunk, hogy elhangozhassanak. Gyerebalás, Balázs Szerbjános verseit mondja. Szerbiános 1975. május 31-én. Minthogy nálunk a verseget azért írják, hogy kiadják, továbbá azért, hogy maga a költő, a társadalom ténylegesen költőként funkcionálhasson, és ennek vannak előnyei, és hátrányai pedig művészete javára válik, és hogy én, ki a címet írtam, a remény leghalványabb pislogása nélkül kémlelem, hogy mi a franc lesz. Először szeretném ténylegessene költő funkcionálitást, lást fent, azaz, ha majd megdöglök, vagy máshol élek, egyáltalán, ha majd történni fog velem akármi, hogy azután, hol mi itt ragadt jó barát, mondjuk az utókor, kiadná-e versemet, s te, és ez a te olyan konkrét, hogy bármelyiktek nevét tudom olvasó, én akár száz év múlva is, mint a zárójelben írtam, olvasóm, átéreznéd, hogy valamint elhelyeznél abba a lukba, ahol Arany, Petőfi, Ósvatira, stb. stb. üldögél, ha száz év múlva is lenne faszom, amit leszobhatnátok. Egyetem tér hajnali félőt. Akik ma hajnalban együtt voltak, és egy ócska szarkis fiátra támaszkodva bámulták a napkeltét, és arra gondoltak, hogy a kikelet itt keleten is olyan, mint nyugaton, biztos nem számoltak az alkonyattal. Pedig aki e kettőt egybeveti, és felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy magát szimpatikus júnak tartja, bár cárá ezt is már régi találta, azt tudja, miért utálom magam annyira. Emlékezés egy különös nyári szakáról. Valamelyik év, valamelyik tél, Valamilyen lakás, valahova haza. El. Járkai csak gúsba kötött. Úgy érzed, elfogyott a türelmed. szalámit itt égenföldön nem lesz, csak aprika darabja is hat forint. Ó, légy elégedetlen. Mert ez így nagyon kevés. Többet szeretnél, s már a tandori is beállt magasztalónak. Lásd be, hogy megcsúfoltattál. Ó, te forradalom gyermeke! Telefonálja forradalomért, főleg a belvárosban, mert ott még nincs időszámláló gép. Járkáj csak gúzsba kötött. Várád sok tiszta havas, a mátra hatalmas csúcsai, várád a tenger, s pozsonyban mi hatalmas ország vagyunk. Menj a könyvtárokba, menj a presszóba! Menj lakásokra is, klubokban hirdesd az igazságod, e kötél még nem elég szoros, s igényei túlzottsága önmagad fejletlenségéből fakad. Ó népem, szeretlek, mint a kurvaisten. Szív Halálod előtt, mikor utoljára lámpát gyújtottál, szív az eszmélet szétfolyt messzes a ortádban. Szív. Elhagylak, hogy megdicsőj. Szív. Fekete rózsaszirmok fedik csupasztested. Csak el ne feledjem akkor a fényt keresni. Talán most? Hófötte csúcsok felé. Emelkedik. Györe Balázs olvasta fel szerbiános verseit, a tegnap elhangzott Zoom beszélgetés vágott változatát közvetítjük most a Klubrádióban. Elsőként Simon Bettina költő osztotta meg gondolatait szerbiánosról. Úgy kezdtük, hogy több emberről kiderült, hogy itt személyesen is kapcsolódik, személyesen ismert Szerb Jánost, vagy valakit ismert, aki személyesen ismerte, de talán nem vagyok egyedül, hogy én sehol senkitől nem hallottam, hanem véletlenül bukkantam Szerb Jánosra. Körülbelül egy évvel ezelőtt ismertem meg a verseit. György Péter Augustus Afrikában akkor talán nem olyan régen megjelent kötetében szerepel egy vers teljes hosszában idézve, és akkor bukkantam a verses kötetére, ami 90-ben jelent meg, ha megszólalnék, és akkor a moja.hu-n kezdtem el először tájékozódni, miközben vártam, hogy a könyvtárból megszerezzem a könyvet, mert körülbelül talán csak könyvtárakban lehet hozzáférni. Illetve még meg ismerhettem volna a Pály szerkesztésében a Klubrádió aláadott műsorban, de nem onnan ismertem, el, akkor ezt meghallgattam. Szóval szerintem nagyon érdekes tud lenni, hogy aki ismeri Szerbiános, hogy ők milyen úton jutottak el ide. Mert ami az egyik megkerülhetetlen témája lesz, gondolom, a beszélgetésnek, az az, hogy milyen szerepet nem tölt be ő a kánonban, illetve hogyan alakult az ő recepciója. Simon Bettina után Lára dramaturg, felnőtt játék szakértő is elmesélte szerbiános költészetéről alkotott benyomásait azon a tegnapi beszélgetésen, amelynek a felvételét közvetítjük most vágott változatban. Én se ismerem, vagy ismertem személyesen, nyilván életkorból adódóan se, és az én helyzetem annyival egyszerűbb, hogy nekem a márkát küldött, szerintem hónapokkal ezelőtt, vagy nem tudom, egy éve valamilyen szerbiános szöveget, és akkor így, én azt gondoltam, na, erről beszélek, persze, hát persze, még jó, <gül> hogy nekem nem volt olyan érzésem, hogy... Hmm, radikális irodalom történeti változások, Hmm, milyen furcsa költészet, szokatlan irodalmi pozíciók. Nem inkább az, hogy így abszolút tele van szerintem a magyar irodalomnak az 56 és rendszerváltás közötti része nagyon-nagyon alacsony nyilvánosságú olyan szerzőkkel, akik nagyon relevánsak, nagyon izgalmasak és nagyon könnyen érthetőek, csak a dolognak a keretezése meg a publikációja az nem úgy viselkedik. Nekem személyesen egy hasonló sztori van a családomban. A Cserne László nevű nagybácsikámnak vannak ilyen nagyon szorványosan itt-ott megjelent szövegpublikációk, jó, kicsit festett, kicsit tetovált, kicsit a Jani filmjeiben szerepelt, meg a Szilágyi Lenkévnek a fotóin, és uh, azzal kapcsolatban is ugyanez, hogy nincs helye a kánonban, nem jött létre az a, az a mező, vagy az a, az ösvény se, ahol egyetlen el lehetne jutni ezekhez a szerzőkhez, hogy nincsen hivatkozás, ami ezekre a fajta szövegekre bármit is mondana. A szerbi szóló beszélgetés vágott változatát közvetítjük most a Klubrádióban. Simon Bettina és Lára után a beszélgetés harmadik résztvevője Káhorvát Zsolt társadalomtörténész is elmesélte, hogyan találkozott szerb János költészetével. Én uh, 72-ben születtem, tehát nagyjából abban a, azokban az években, amikor ezek a versek születtek, magyarul én sem ismertem személyesen és valamikor a 2000-es évek legelején egy konferencián hallottam egyébként a nevét, György Péter tartott egy előadást, és abban csak így megemlítette, egy pár dolgot így mondott róla, de valójában az nem Szervi Jánosról szólt, de akkor rögtön, hogy is mondjam így, tehát én előtte egyáltalán nem hallottam róla, és akkor, mivel hogy már akkor elkezdett érdekelni, és azóta is nagyon érdekel, meg elég sokat, Foglalkoztam vele ez a, amit én mondjuk egyszerűen csak úgy szoktam nevezni, hogy ez, a, ez az elsüllyedt Budapest. Tehát az a, az a Budapest, ami valamikor itt a 80-as évek végén és a 90-es évek végén elején, de vagy itt a rendszerváltás környékén elsüllyedt, ami nyilván kapcsolódik ahhoz a politikai és gazdasági rendszerhez, Amely, amely létrehozott egy ilyen nagyon speciális, érdekes atmoszférát, és hogy, hogy rengeteg, tehát hogy, hogy amennyire mondjuk a szerviános kapcsolódik ez az egész neovangár szénához, amennyire az édesanyján keresztül kapcsolódik ugye a két háború közötti társaságokhoz, tehát itt főleg az opozícióra gondolok, amely azért valamennyire most már szerintem az is ismert, de az konkrétan annyira nem kapcsolódik egyébként hozzá, csak hogy annak volt egy egy, egy ilyen tulajdonképpen idézőjelbe tett folytatása, amit ugye a nagybátyja Bálintendre a, a törzs, nevű ilyen képződmény. És egyébként, amikor először olvastam ezt a, a Patriórumot, ami a mozgó világban jelent meg 89-ben, akkor rögtön az volt. Tehát azt tulajdonképpen azt gondolom, hogy így, így elsőre egy ilyen felfejthetetlen szöveg, hogy az valójában miről szól. Hogy egyáltalán ezek a belső utalások, az a, az a hihetetlenül ironikus beszédmód, vagy az a pozíció, az, az ironikus pozíció, amit felvesz, hát amikor a verseiben is szerintem sokszor jellemző, de hogy azt nem, nem tudom elválasztani egyébként attól a közektől, ami a részben az édesanyjához kapcsolódott, és ez a törz, az akik ilyen különböző egyébként ehhez eléggé hasonló, ilyen műfailag, retorikailag nagyon hasonló szövegeket produkáltak, amik egyébként milyen ironikusak voltak, és nagyon szerették beletenni valamilyen mondjuk így, hogy álltörténeti közegben, tehát ahogy a Pédictus Magister helyett ugye S.J., ennek a Gesta ugye a történetírója, ami megírja tulajdonképpen egy... Na mindegy, szóval sem nagyon milyen belemenni, csak én nagyobb így kezdtem el megismerni, és akkor így valamikor a 2000-es évek elején beszereztem a kötetet, és akkor hát még mások is, szóval nem csak szerviános, de ő is nagyon elkezdett érdekelni, meg azok a költők, tehát a hajas tubortól nagyon sokan költőként indultak, Haraszti Miklós például a korai versei, és hogy nagyjából én egy kicsit ilyen kontextuálisan kezdtem elnézni, tehát hogy költőként is érdekelt, illetve az a tulajdonképpen egy ilyen underground szerep, amit játszott és amit bírált is a saját verseiben, tehát egyszerre részének lenni, egy színának, és egyszerre kívül állni, ez nagyon sok versében előjön, talán az a telefonüzenet esznek, az, ami a leginkább ezt a fajta ilyen. Insider, Outsider, tehát hogy egyszerre bent vagyok és kint vagyok, ezeket a szerepeket leírja, és engem személy szerint ezek a költői szeret dilemmák is nagyon érdekeltek, hogy, hogy hogyan viszonyul a saját egyrészt a kortársaihoz, vagy az a szubkultúrához, amelyhez tartozott, és amelyhez néha meg nagyon azt látszik, vagy azt lehet kiolvasni a verseiből, vagy a prózáiból is akár, hogy nem szeretne hozzá tartozni. Szóval ez a fajta egy ambivalencia és az a ilyen grenzganger, tehát ilyen határjárás, hogy, hogy aztán szerint tibetológus lett, hogy ezzel elkezdett foglalkozni, aztán ugye elment Bécsbe, stb. Hogy, hogy tulajdonképpen ez a fajta ilyen határjáró, ilyen többértékű szerep, ez engem nagyon érdekelt, hogyha azt hiszem, hogy ezt keltette fel annak idején az érdeklődése. Az előbb K. Horváth Zsolt társadalomtörténész mondta el, hogyan találkozott szerbiános költészetével, most pedig szerbiános egykori jó barátja, Csán Togály avat be bennünket személyes ismerettségük történetébe. Minden, amit mondtok, az természet azért nagyon izgalmas, mert ugye az emberi ritkán élő halot, és most hirtelen élő halotnak éreztem magam, mert hogy egy olyan időszakról és egy olyan emberről beszéltek, amit valóban nekem húsbavágó volt, akkor éltem, úgyhogy úgy mondjam, ahhoz képest, hogy ti, azoknak a az indíciumoknak az alapján reflektáltok rá, tehát a versek alapján, meg mindenféle valós tudások alapján, de hogy, hogy, hogy, hogy olyan érdekes ezt megélni, hogy így jön létre például kultúrtörténet valamilyen módon, amikor az ember részese volt valamilyen módon, és akkor látja, hogy akkor így párlódik át kultúrtörténetté, vagy, vagy valami, és akkor biztos, hogy egy saját életet is kap aztán, tehát egy valódi saját életet, autentikus életet, ez a kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz ezeken gondolkoztam meg, hogy láttam ugye azt a kis fiatot, meg, meg, meg, meg azt a szubkultúrát, amiben én nagyon fiatal voltam. Tehát ez a pár pali, aki ott támaszkodik a fiaton, most álljon az összes helyet, nem olyan sok volt, ha 20-30-40 ember, én nem tudom megmondani mennyi. Ebben a szubkultúrában találkoztunk mi a Jancsival, mert ebben a szubkultúrában mozogtunk mind a ketten, és ennek a szubkultúrának voltunk mindketten benyáminjai. De én még benyámi bab voltam, mert ő árom évvel idősebb nálam, de ő volt abszolút a legfiatalabb ebben a körben, és én meg voltam a még fiatal, tehát a csecsebő. A legelejé, most a 70-es évek elejéről beszélek. Ez egy olyan időszak volt. Egyébként egymással rétegződő időszak, tehát voltak az 50-es, 60 es évek, 70-es évek, hogy itt volt egyfajta ilyen vérszerződés, vagy egy ilyen ki nem mondott eskütétel is, hogy nem részt venni, nem részesedni lenni annak a hivatalos világnak. Tehát az, hogy az ő versei azok ott maradtak a fiókban, annak bizonyosan másokai is vannak, de ez is oka, hogy a légytilos az nem csak a Szent Jobbinak volt egy hanem egy a magatartás is volt. Tehát egy, de mondjuk annak volt egy, ugye itt-ott becsúrant az ember a rendszerben, de, de, de nagyon kívül tartotta magát. Hát én emlékszem, a Jancsinak először elvittem a versenyben, nem tudtam, hogy ír ő verseket. Elvittem, hogy megmutassam, hogy írok verseket, és akkor egy rám nézett, kiúzta a fiokját, és oda baszta elém azt a paksabétát, jelezvén, hogy ez magánügy, hogy az ember verseket ír. És, és és hát ő sem nagyon, én sem publikáltam, emlékszem, hogy én akkor 78-ban, először, amikor a mozgóvilágban publikáltam, és akkor betiltották, meg vittem leváltották, és azonnal és is befogtam a számot, nagyon hosszú ideig. Ő meg gyakorlatilag a haláláig. Illetve azért ő publikált egy-két helyen, Bölcsészkarnak volt egy ilyen lapja, jelenlét. Abban meg lehet találni egy-két olyan versét, ami nincs benne ebben a, a megszólalniban. A belvárosban egy többször láttam őt ismerősökkel. Tehát ő bol, lobogó, hosszú aja volt, ilyen izé, fiatal ember volt, a szemüveggel, ott a Szenttyóbbi környékén, meg a Benelaci környékén. És akkor mi a, azt hiszem, hogy először a Jancsó forgatáson ütköztünk ugye egymásba, nem tudom, melyik még kér a nép, vagy valamelyik forgató. Ugyan jobban volt ott a, a kaszkadőrökkel, meg jó lova volt, meg ő egy sportoló ember volt. És aztán, amikor én megismer, jobban megismerkedtem vele, akkor már elhízott egy picit, már abbahagyta a sportolást. Szóval az egyetemen keveredtünk egymáshoz, ő felettem járt, az egyetemen keveredtünk egymáshoz, mi tudtunk egymásról, egyébként az egy olyan közeg volt, hogy az ember tudott egymásról, de egy, na, valahogy mégiscsak volt olyan jegeces abban a közegben, hogy, hogy, hogy volt, hogy nem szólította meg a másikat az ember. Jól lehet, tudta, hogy ki, ki ő. Nem tudom, hogy ez most minden fiatal jellemző, vagy pedig arra a fiatal kóra, de volt egyfajta ilyen nagyon, egyébként egy nagyon narcisztikus közeg volt. És a Jancsi ebből eléggé kilógott, mert ő, ő egy nagyon szenvedélyes ember volt, és egyáltalán nem vette magát annyira komolyan, mint sokkal mások abban a közegben. Akik attól függetlenül még nagyon értelmes, tehetséges, nem tudom, ilyen emberek voltak, de őben ő, ő volt valami, valami, Szenvedélyesen gyermeki, és talán ezért volt könnyű egymáshoz sodródnunk a, az egyetemen. És akkor én elkezdtem, elkezdtem feljárni hozzá. Minden este, volt egy idő, amikor minden estét együtt töltöttünk. Tehát, hogy felmentem a Jancsihoz, akkor nem tudom, hogy le, le, lebagytoktunk ott a Moszkvatére, aztán mit tudom, elmentünk a ifjakba, akkor betöltöttünk. Volt egy előtte ittuk meg a decionikumat, és aztán ott lementünk az ifjakba, és akkor hajnalig ott volt. Elég értelmetlen élet volt. Ezt így eléggé éreztük mi is. Tehát jó, persze, csajoztunk, meg mit tudom én, ilyesmi, meg, meg, meg, meg úgy megpróbáltuk úgy eltölteni az időt. De volt ebben az egész kádárkorban, volt valami, valami nagyon tűnékeny, de olyan tűnékeny, hogy azt gondolta az ember, hogy állandóan tűnékeny. Tehát, hogy ez teljesen értelmetlenül és jelentés nélkül fog elmúlni velünk ez az idő. És még csak nem is akarunk részt venni abba, abba a kontextusba, amiben esetleg jelentést kaphatna, mert az a jelentés az biztos, hogy nem az, amit, amivel mi, amit mi, amit mi aláírnánk. És aztán egy nagyon személyes ügyből kifolyólag váltak el az útjain, Tehát hogy mondjam, a lehető legintimebb, hogy mondjam, veszekedés volt közöttünk, ami, aminek ilyen ő nagyon, nagyon hirtelen haragú is volt a maga módján, meg, meg nagyon szélsőséges. Emlékszem, leöntött engem egy üvegpesgővel. Pedig mi együtt voltunk kint Franciaországban, meg sok ismerősömet ismerte, vagy nagyon intim ismerőseimet ismerte, és aztán valahogy szétment ez az egész. Én ezt nagyon sajnáltam, mert jó volt barátságban lenni vele. Annak ellenére, hogy egy nagy fasz volt. Ez nagyon érdekes egyébként. Érdekes lenne felgöngyölíteni, meglepő, hogy az a szubkultúra, meg nem csak szubkultúra, mert azért annak kapcsolatai voltak a hivatalos kultúrához is, de hogy, hogy kik ismert, meg hogyan. Hogyan, hogyan alakult annak idején Budapesten, valóban az a történet, ami úgy tűnik, hogy mint egy rozsdás villamosban valóban kezdett elfelejtődni, meg elmerül annélkül, hogy jelentést nyert volna. Ezért nagyon érdekes, hogy most akkor ezek szerint mégiscsak van egy generáció, aki azt mondja, hogy akkor most jelentést fog adni ennek az időszaknak, ez mindenféleképpen. Érdekes ezt így megélni. Az előző percekben John Togai beszélt Szerbiánosról, akit a mai adásban egy tegnapi beszélgetés vágott változatának közvetítésével megidézünk. Most Szerbiános másik hajdani barátja, Betleniános idézi föl ismerettségüket, majd pedig ismét John Togai kiegészítéseit fogjuk hallani. Mikor én megismertem a Jancsit, akkor írt verseket csak nekem nem mutogatta, nem voltunk jóba, hanem csak, úgy barátságosan köszöngettünk egymásnak az infiattal. Hát semmi különös. Amikor jobban voltam vele, az már a 80-as évek eleje volt. És akkor ő már nem írt. Vagy legalábbis És én nem is tudtam, az hát se a gesztáról nem tudtam, se ezekről a versekről, amik megjelentek. Akkor amennyire én tudtam, ő akkor csak a tibetológiával foglal. Arról beszélgettünk azért. Nem, mintha sokat értettem volna abból, amit mond őszintén szóval. De másról nem tudok És akkor ő azért eléggé rossz állapotban volt, sokat ívott. Gyakorlatilag minden este. Szóval sokszor kellett hazacipelni. Gyakorlatilag minden este olyan volt, hogy egyedül alig tudott volna hazamenni. Én a versével akkor találkoztam, mikor meghalt, és a Klárini, az, az anyukája, rám parancsolta, nem kért. az Klárini parancsolta. De ez így van. Azonnal. Janikám, Janikám. A... <gül> olyan cigarettás hangja. <gül> hogy azonnal írjak egy előszót ehhez a Gesztához, amelyik meg fog jelenni a mozgóvilágban, persze ez mikor volt 89 legvégén, amikor már olyan nagyon nem volt érdekes ez a régi dolog, hogy a, hát ugye ezek, akik a mozgót ma is csinálják, azok beültek a, hát ugye ugyanazot nevezték ki őket végül, akik az előző szerkesztőséget, de mégiscsak beülni valakinek a helyére, akit azért raknak ki, mert igyekezett bátor lenni, az azért nem olyan jó, tehát, hogy, hogy is mondjam, mi köreinkben, ez nagyon csúnya a, dolog, a szám. Én Igen. soha nem értem volna oda egy sort se, ha nem a kláriéni parancsor rá. Igen. De ott nem volt kimeselő. Na és ekkori, akkor is ismertem meg a gesztát, nagyon érdekes volt nekem. Soha ki nem néztem volna a volt hogy ez így tud így Én ezt nem tudtam. Én azt hittem, hogy egy elfucsenált pari, aki boldogtalan, azért mert ő semmi ízé, és akkor jön ezzel a ami amiből nekem soha egy értelmes dolgot nem tudott elmondani, hogy ebben mi a jó. És erre kiderül, hogy utána megjelent, hogy a Petri Gyuri szerkesztésében megjelentek a versek, akkor azt én hozzájutottam én is, hopp, azt a kutya fáját. Azért, ha tudtam volna, akkor lehet, hogy jobban érezte volna, hogy én például én, nem sokat számít, de és valaki, akivel, még valami, akivel ma hetente többször találkozik, hogy megbecsüli őt, mint Alkotót érted? Ezt én nem tudtam neki nyújtani, mert ezt nem látta. Lehet, hogy ma is élne, hogyha én ezt tudom. Most ez hülyeség, de nagy jelentőséget tulajdonítok magamnak, de neki volt egy ilyen problémája szerintem, hogy egy nagy, súlyos identitás problémája volt, hogy nem tudta, hogy kicsoda, és nem érezte azt, hogy ő érne valamit. Ezért tulajdonképpen én nem is tudom, hogy mit keresik itt, mert én csak kolkában ismertem meg a versét. Amikor mi jobban voltunk, akkor vagy. Sokat találkoztunk, akkor én nem Egyébként ez a, ez a tibetológia is egyik pillanatról a másikra történt valamiféleképpen. Hát egyszer csak annyi történt, hogy már nem jött annyira a janci bulizni, hanem otthon maradt, mert fordította ezeket a füstpálcikák mélyében ezeket a tibeti szövegeket. És mindig néztem, hogy te mit mi csinálsz, mi ez, amit csinálsz. És akkor mindig csak úgy mondta, hogy hát nem érdekes, nem, nem foglalkozzál vele, vagy nem tudom. És közben írta ezeket a furcsa írásjeleket, meg nem tudom. Micsoda, és egyre fog, lehetett érezni, hogy ez egy élet, ez egy, ez egy külön kapu, amit ő kinyitott magának, és ő ebben nagyon komolyan elkezdett mozogni, de annélkül, hogy ezt nagyobbra verte volna, tehát Mondom, ellentétben a közeggel, ahol valóban azért az önreprezentáció az egy eléggé komoly része volt az embereknek, ebben a Jancsi mérhetetlenül diszkrét volt azzal kapcsolatosan, hogy ő mit is csinál, tehát, vagy hogy ő mivel is foglalkozik. Hát ezeket a verseket se láttam én nagyon, nem is tudom, egy-kettőt azért elolvastam, mert hát volt egy-két ilyen provokatív verse, A legprovokatív versét az anyámnak adta oda. Az egy az egy darab WC-papír volt, amin volt egy szarcsik, és azt mondta, hogy az anyámak oda azt mondja, hogy ez az én szarszpoetikám. <gül> és az anyám az így, te, mi, mi csinál ez az ember? Ki ez az ember? Hogyne', visszaemlékszem rád, hogy nézett ő ki, hogy a 70-es évek vége felé, ő, ugye derékigérő haja volt, vagy váligérő hosszú haja volt, akkor a, a, a nyakában mindig valami amulettek lógtak. Én meg nem tudom már mondani, milyen amulettek voltak. Ez egy, valaminek a foga volt, vagy nem tudom mi, vagy valami tibeti dolog volt-e, azt én nem tudom. Tehát ilyen amulett volt rajta, egy ilyen fehér, fehér volt, egy ilyen fehér gyolcs inge, azt, azt hordta. Akkor farmer nadrág és akkor ez a lobogó hajjala hihetetlen, és egy ilyen erős ember volt. Mondom, hát ő vízi, nem is tudom, vízilabdázott, vagy mit csinált ő? Öttusázott, bocs, öttusázott, igen. Tehát ő öt egy állati sportos pali is volt, és valóban egyedi jelenség volt, nem kérdés. ez való, való, Valóban egy ilyen egyedi, egyedi figura volt. Most, ami a verseit illeti, azt lehet érezni, hogy őt az avantgárdra hajaz, hát meg is nevezi a cárát meg ezeket a figurákat, tehát mindenképpen abból merítkezik, meg reszlektár magára. Nagyon művelt volt, hát most borzalmas, hát borzalmas könyvtárban élt ott az anyjával, hát az valami elképesztő mennyiségű könyv volt ott mindenfelé. És a szobában lakott, egy kis szobában Szerbiános egykori barátai Betlen János és Dzsentogáj után Csernek Lára fiatal dramaturg arról beszélt, miért érdekesek szerbiános úgynevezett antiversei, amelyekben például arról ír, hogy nem tud verset írni, mert hazajött a családja, vagy nem látja értelmét megtenni ezt, mert úgyse olvasnák el, úgyse figyelnének rá. Azért, mert ilyen nagyon alapvető narratológiai kérdéseket, ez láthatóvá a szerző és az olvasó viszonylatában, azt az időbeli eltolódást, hogy ő írja a verset, aztán te mondjuk most felolvasod, E között van egy különbség és mégis valamilyen módon ezt találkozik. Ezt nagyon plastikussá teszi, meg azt is, hogy ő neki van egy elképzelt olvasója, akivel bábozik. Neked meg van egy elképzelt íród, akit megelevenítesz, és te vele bábozol. Ezt az egész jelenségcsomagot egy ilyen nagyon konyha nyelven, és nagyon háztartási módon tudja prezentálni és ezáltal ilyen nagyon abstrakt irodalom elméletinek tűnő logikai viszonylatokat ilyen nagyon könnyen demonstrál ezekkel a dolgokkal, és szerintem ez, ez nagyon fontos érteni ezeknek a működését alapvetően is olvasóként a világban, de szerintem az internet olvasójaként végképp ezek olyan képességek, amik nélkül szarban van az ember, hogyha nem tudja megkülönböztetni a szerzőt attól az elképzelt szerzőtől, akit ő odaképzel, meg az olvasót attól az elképzelt olvasótól, akinek feltételezem, hogy írom majd a kis posztomat. Szóval ezek a mindennapi életben hasznos dolgokat tanítanak arról, hogy mennyi kényszerítő, Elem van egy kommunikáció, van, és mennyi szabadság van, és hogyan lehet a kényszerek láthatóvá tevése által kis szabadságot nyerni mégis. És ha megmondod, hogy aha, én tudom, hogy te most azt várod, hogy én azt írjam, hogy de nem csinálom, akkor ezzel már egy ilyen kis ürességet biztosítasz magadnak. Ezek a rövid versek, ezek semmit nem csinálnak ezzel az ürességgel, csak egy ábrázolják. Csernek Lára dramaturg után Simon a költő beszélt arról, hogy miben látja a szerb János rejtőzködő életművének egyedülállóságát, ezután pedig ismét Dzsántogájt halljuk majd saját vagy egy ilyen egyedülálló egy kicsit ez a rejtőzködő életmű, amit ő létrehozott, hogy nem véletlenül, nem tudatosan maradt ki, és hogy amikor a versait olvassuk, akkor ez is annyira benne van, hogy ő nem választotta azt, amit mondjuk választottak a társaságában is jelenlévő, és azóta ilyen legendává is vált, ilyen nem vangár művészek, hanem, hogy maradt a verseknél, a verseiben, és például a Program ProgramSzerda délelőttre című versében írja is azt, hogy nem kétséges, hogy a költészetből költészetet fogok csinálni. És ugye én azon szoktam gondolkozni, hogy ez a ilyen nagyon egyedülálló Művészi pozíció. Olyan nagyon furcsa viszonyba kerül az intézménnyel, amiben mi is itt most beszélgetünk, mert egy ilyen irodalmi beszélgetés irodalom közeli emberekkel, és hogy bármennyire is a szövegei érvényesek és életeliek, mégis az a pozíció, amit ő választ, és ezt különböző irodalom-eméleti meg kategóriánk mentén lehet tárgyalni, mégis egy nem jelenlévő és látszólag nem is folytatható ilyen akció. Még egy kis adalékot szeretnék volna, nem csak költőként fungált a Jancsi, volt neki egy-két ilyen, hogy hívják ezt, akciója, vagy happeningje, vagy performance-a, azt hiszem, hogy hívják, az egyikben megkért, hogy egyekén is részt, tehát ketten voltunk abban a performance -ban. Csak leírni tudom a, a, a performance az annyi volt, hogy valami az ifjakban volt ez, ami a színpadra felment, én nem tudom megmondani, hogy filmesztel elrevetkőzötte vagy sem. Egy nagy lepedőt terített magára, és fel kellett olvasnom nekem, a tibeti halottas könyvből kellett felolvasnom, azt hiszem, de már nem emlékszem pontosan, és én megválaszthattam a saját jelmezemet, én a láthatatlan ember jelmezét vettem fel, tehát ez a betekertem magam gézzel és egy fekete szemüveggel meg egy kalappal. Én így olvastam fel a tibeti alatt, és a Jancsi pedig ilyen vakukat lobbantott a lepedő alatt, hogy most ez fénykép lett -e belőle, vagy sem, azt én már nem tudom. A lényeg az, hogy volt benne erre drive, hogy kvázi egy közeget találjon, amiben ő megszólal, valami miatt ez nem volt neki, vagy nem akart, hát nem tudom, talán nem volt olyan komolykodó, mert valahogy nagyon komolykodónak kellett lenni ahhoz, hogy ebben az ebben, az, ebben a szubkultúrában szóhoz jusson. Tehát nem csodálom, hogy ő ott megremegett, hogyha erre gondol. Tehát ami az anyukáját illeti, a Klári nénit, hát egy leírhatatlan erejű, hogy mondjam, itt, sorsokat fonó, szibilla, a lakás mélyén, né néha ki kiáltott, hogy lancsígy, és, és volt egy ilyen furcsa, ilyen becézése. Anyukám, mondtam, mindig anyukám, valahogy mindig anyukámozta, meg olyan kisfiú lett mindig, de jóban voltak, nagyon szerették egymást, ez nem kérdés. De hát azért ott az ignótusztól kezdve, a nem tudom én kicsodán keresztül repkedtek a nevek, amikor ott a Klári néni a diványon passzián cigarettázva magyar irodalmat így, így tetebre hívta, és akkor a, És ezt persze mind a Jancsi gyerekkora óta hallgatta, ugye, ezeket a dolgokat. És ma, hát végül, végül is végig ott volt ő, tehát ő nem költözött el. Tehát volt egy ilyen, ha van anya, aki, akinek ereje van a fia felett, akkor az bizonyára a klárinéni néni az, az, az egy olyan anya volt. Tehát, ugye az az nem volt egy egyszerű balhé, jó lehet, egy fantasztikus nő volt, de itt épp talán éppen azért. Tehát Jancsi úgy ment el otthonról, hogy akkor el is költözött egy másik országba. Tehát Bécsbe kellett mennie ahhoz, hogy elhagyja hogy a batyány utca 60. Ismertem ugye a Jancsinak a, a csajait is, vagy az élettársait is, meg minden, és azok mind nagyon-nagyon jóban voltak a Klári nénivel. Tehát az egy, az a, a mindenfajta szakításokon túl is még, még törődtek, törődött a Klári nénivelük és a tőle. A Marom Egyesület tegnapi szerbiános költőt, tibetológust megidéző beszélgetésének vágott változatát közvetítjük most a belső közlés műsorában, és a beszélgetésnek ezen a pontján, ahol tartottunk, illetve most tartunk a közvetítésben, az is fölmerült, hogy vajon mit szólna Szerbiános ahhoz, amit ma Orbán rendszernek nevezünk. Betle János szerint ezt a kérdést nem lehet megválaszolni, hiszen Szerbiános több mint 30 éve meghalt. Gian Togály mégis megkísérelte Szerbiános habitusa alapján elképzelni a mai reakcióját. Csak egy tippen van, de ez egyáltalán nem biztos. Azt gondolom a habitusából, hogy mindenféleképpen a saját buborékjával szemben fordulna. Tehát, hogy provokálná valahogy a saját közvetlen, ki, akikkel egyet kell érteni, vagy egyet kéne érteni, az biztos, hogy egyfajta provokatív vagy, vagy. Há, de ő másképp volt ő provokatív, mert provokált, és utána errő és utána, bocsánatot kért a provokációért. Tehát provokált, és utána röhögött egy nagyot. Nehéz, mert mihez hasonlítjuk a Jancsit? Hogyha most ehhez a közekhez hasonlítjuk ez a szubkultúrához, akkor azon belül ő egy gyermeki lelkű, gyermeki szívű, nagy szeretetekkel megáldott vagy megvert pali volt, de hogyha, hogy mondjam, a hivatalos vagy a normalitáshoz hasonlítjuk őt, akkor ő kimondottan egy fekete báránya volt valamiféleképpen annak a világnak, de aztán mégse volt igazán fekete báránya, mert ugye a Szerd Kláni néni nagy volt tartva, akár hogy is, tehát ő azért az a, az a társadalom, az nagy becsben. vagy az az államiság, vagy mit tudom én, az idő, nagy becsben tartott, tehát a szerbantal özvegyét, tehát azért nem volt egy veszedelmes pozíció, ott a szerbklári fiának lenni. Ez egy olyan bonyolult világ volt, hogy most ezt ide áthozni? Ő nem politizált, Csani. Nem tudom. Nem, ő nem politizált. Őnek ilyen ízlés problémája volt az egészen. Igen, lehet, igen. Gentogait és Betlen Jánost hallották szerb Jánosról, egy tegnap lezajlott online beszélgetés, illetve emlékezés vágott változatát hallhatják most itt a belső közlésben. Simon Bettina költő a beszélgetésben arról beszélt, hogy milyen volt találkozni szerbiános eddig kiadatlan kamaszkori verseivel, amelyeket John Togály osztott meg a beszélgetés többi résztvevőjével. Majd arra is kitért, hogy a mai befogadók milyen szemmel olvassák szerbiános verseit. Simon Bettinát, azt követően pedig Cserneklárát hallják. Milyen volt egy ilyen előzetes elképzelésem, mielőtt megnyitottam ezt a beszkennelt fájt. Az alapján, amit a jános-tól olvashattam, ugye a 90-ben kötetében, én meg 90-ben születtem. Most, ahogy erre a mai beszélgetésre is készültünk, valahogy nem tudok megfelelkezni arról, hogy bármennyire is ezek jános versei, de úgy, ahogy mi megismerjük, és úgy, ahogy mi meg tudjuk ismerni, még azzal együtt is, hogy ez a készlet most bővült egy nagyon szoros és, és egy ilyen eredeti szöveganyaggal, mint ezek a 60-as évek, ugye jól mondom, hogy a 60-as években írta ezeket a verseket, körülbelül tíz évvel korábban, vagy egy szűk tíz évvel korábban, mint a, azok a versek, amiket itt hallgattunk most egy néhányat hogy van egy olyan távolság, amit akkor se tudunk leküzdeni, hogyha egyenként felolvasnánk most ezt a május 31-es verset, mert... Tehát az a kötet, az a, ha megszólalnék, ezt nem ő válogatta a sorrendet, nem ő alakította ki. És hogy úgy érzem, hogy az, amit mi szerbjános költészetnek veszünk, bármennyire is mondjuk nem tagadjuk el ennek a néha egyenletlenségét, amire a Petri György úgy utal az utószóban, hogy van az egy, egy kis probléma, hogy ezek a viccek elsütése azt párhuzamba állítja azzal, hogy a gesztus művészet ismételhető el, És hogy azt hiszem, hogy ez a szerbjános verseire nagyon találó észrevétel, hogy valójában ezért kiemelkednek itt bizonyos ilyen kulcs szövegek, amikben annyira összesűrűsödnek azok a kérdések, amiről a Klári is beszélt, meg, meg mindenki emlegetett. És talán azzal összegezhető, amit uh, valaki mondott, hogy uh, Szerbjánost uh, némiképp idézve, hogy ez az ő magánügye. És hogyha ez, ez a magánügyként tekintett uh, irodalom és a magánügyként tekintett uh, Öltészet, hogyan kerül uh, folyamatosan uh, feszültségbe, akár a 70-es uh, évek korszakkal, akár azzal, hogy ma hogyan tudunk, milyen lehetőségei vannak uh, annak, hogy mi most olvassuk az ő verseit. És erre uh, nekem az a... Válaszom, hogy ez egy előnyi is, ez a rejtőzködő életmű. Az, hogy ő maga sikerült megakadályoznia, hogy művészként legendák képződjenek róla, amik megerőlegezik az ő szövegeit, és hogy azok a versei, amiből azért jó sok van, amik ugye nagyon érvényesen meg eleven el szólalnak meg, azok nagyon sokféleképpen tudnak most az előírt száz évből fennmaradt 55 évben valamilyen utat bejárni, és ezeket a korábbi verseit is meg, meg fogom nézni alaposabban. Ami ugye elsőre feltűnt, az az, hogy, hogy a szerelmi téma, vagy a szerelmi költészetnek a motivumai körülforog, ami viszont így javítsatok ki, hogyha rosszul emlékszem, de hogy a kötetéből meg teljesen kimarad. Ebbe szerintem érdemes belemenni, hogy ez egy, ez egy magánügy, vagy magán szférában maradt ez az egész költészet. Nekem azért érdekes, még a szerbiános, mert reflektál a saját uh, gyávaságára ezzel az egészen, vagy kisszerűségére, tehát hiszen még konkrétan a gyávaság szó szerepel is valamelyik szövegben, és ettől, ez, ez hogy hát egy ilyen fiatal férfi, aki az anyukájának a lakásában bujkál ilyen híres műfater árnyékában, ez óra hősies, és ez tudja is magáról, és ez magánügy, tulajdonképpen ezt teszi elviselhetővé az egészet. Vagy kezelhetővé egyrészt, másrészt politikailag se szerintem, hogy ez egy olyan fajta stratégia, ami a nem tudom, férfi művészek körében nem olyan nagyon elterjedt, vagy nem annyira jól hagyományozható nyilván a dolognak az inherens cikisége miatt se. De közben meg valamilyen módon szimpatikus. Vagy, ha nem is szimpatikus, nem fenyegető, és így könnyen kezelhető. Simon Bettina és Lára után Gian Togály beszélt arról, hogy mit tud szerbiános 1988-ban bekövetkezett öngyilkosságának körülményeiről. Az öngyilkosságáról azt tudom, hogy a, amikor meg azt tudom, hát ezt nem tudom, én nem voltam ott, csak mondták nekem, hogy a halottas könyv, az ki volt nyitva, nem tudom, Jani, te mit tudsz. Azt tudom, hogy lótuszülésben volt eléggé szedett szedetbe elégtek ezek a pálcikák, és el volt színeződve a bőre, és én ezt tudom. És se tudok tenni. Ezt, ezt tudom. Gian Togály filmrendező beszélt szerbiános halálának körülményeiről. A mai adásban egy tegnapi szerbiános életét és munkásságát megidéző online beszélgetés vágott változatát közvetítjük a belső közlésben. Most K. Horváth Zsolt fogja még fölidézni szerbiános családi terheit. Nagyon sokáig valóban nem lehetett tudni egyébként, hogy ki az édesapja. Ami igazából csak annyiban fontos, hogy ez a György Péter könyvben benne van, én is csak onnan tudom, hogy a Szerbántalmi hagyatékában, már egyébként ez is fontos, hogy így használta hivatalosan a nevét, ami egyébként a fiára tett terheket, terheket szerintem elég jelentősen növelte, de hogy, hogy abban van egy levél, amit a János írt az édesanyjának, aki akkor Amerikában volt, ha jól tudom, amelyből kiderül, hogy ki volt az apja, és ez a levél, ez egy nagyon durván számon kérő levél, hogy ki ez az ember, és hogy miért nem találkoztam vele az elmúlt 18 évben, hogyha jól emlékszem. És ez egy Dési Frigyes nevű meteorológus katonatiszt volt egyébként, akivel semmilyen kapcsolata nem volt, tehát tulajdonképpen a biológiai apja volt, viszont ugye a születése után a szerb Antalnak az édesapja Szerb Károly adoptálta, és így lett szerb János. És hogy tehát ez önmagában állt ez egy terhet, tehát hogy nem tudja ki, az apja nincs vele semmilyen kapcsolata, utána találkoztak, ezt nem tudom így, őszintén szólva, de hogy, de hogy valóban ott szerbantanak a tereba kellett felnőnie, mindazzal együtt, amit az édesanyjának a, a családja, tehát a bárintendre, mint a nagyvátja, a Bálint, Bálint István a halásztin, az unokatestvére volt, és akkor ott volt még tényleg a nagybátyján keresztül ez a. Ez a törzs is. Szóval, hogy, hogy ez elég, valóban egy elég terhelt és egy elég nehéz helyzet, amelyből e, többféle zavar keletkezhet. Egyébként mondom én 18-19 éves koráig, ugye fogalmasan sem volt arról, hogy ki a biológiai e, apja. Viszont a nevében meg ott van, hogy szerb, tehát, hogy akkor a szerbantalhoz való viszonya pedig mégiscsak egy ilyen furcsa módon megjelenik. És amennyire én emlékszem, most nem néztem meg a gyerekbalásnak a regényét, de mintha abban hogy a vallás le is írná, hogy ezt az anyjának sokszor a szemben vagy felrótta, hogy, hogy neki miért kell ebben a nem kívánt örökségben, vagy nem is tudom, minek nevezzem felnőnie, hogy ez egy teher rajta, ami, ami nagyon zavarja. Szóval hogy szerintem ez elég komplex ez a, ez a viszony, de az, hogy, hogy hát nem, nem egyedül, de hogy mégiscsak elkezdi érdekelni a távolkeleti keleti hagyomány, annak is egyébként a vallás része. Tehát, hogy van benne valami eh, ilyen hagyománykeresés, vagy örökségkeresés, de ez nem a saját eh, családjának, vagy a felmenőinek az örökségének a keresése, hanem ő a tibetológiát választja, tehát egy eh, szándé, szándékosan, tulajdonképpen egy teljesen másik, egy olyan hagyományt választ, ami neki nincsen közvetlen köze, és hogy aztán ebben, mélyül kutatóként, szóval szerintem ez egy elég, elég jelentős dolog, és amit a John említett az előbb, én azt is osztom egyébként, ez a, hogy Bécsig kellett mennie ahhoz, hogy, hogy ebből a szülői házból kilépjen, szerintem ez egy elég fontos mozzalat, de mondom, én nem ismertem személyesen, tehát inkább csak egy visszavelé látom velem. A másik pedig, amit még hogyha mondhatok egy pár mondatot, tehát hogy ugye úgy van a, a kötet, hogy ha megszólalnék sajtó alá rendezte Petri György, utolsó Petri György. És nyilván ez itt, pláne így a 90-es évek legelején, az így ad egy patinát ennek a kötetnek egyébként, tehát hogy ki volt Petri György, és szerintem az ismertségének akkor a, a, a, a, a legfelsőbb fokán járt. Tehát hogy egy nagyon ismert, elismert költő rendezés is De ha elolvasjuk az utolsót, azért ebben egy csomószörben benne van az, hogy hogy megkérdeztem tőle, most nem pontosan idézem az utolsó, de megkérdeztem tőle, hogy ír -e normális verseket. íre normális verseket is, vagy csak ilyen, ilyen, ilyen mit is hogy és elványosan pontosan ilyen, ilyen redukciós verseket, vagy valami ilyesmi kifejezés használ. De szerintem azért érdekesek ezek, és ez, ez szerintem mind, minden verse, vagy majdnem minden verse arról szól, hogy mi a vers, Arról szó, hogy mi a költészet, az arról szól, hogy meddig tágíthatók ennek a határai, Vagy szerintem a költészetének az egyik legfontosabb uh, tartalmi problémája, az egy formai probléma, ami arról szól, hogy mit nevezhetünk költészetnek. És én nekem akár az arcpolitikát megnézed, ami egyáltalán nem tűnik versszerűnek, akár ezt a fentemlített töredéket, akár a négy soroska. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, ö, ö, hogy mondjam, olyan már-már olyan az infantitás határáig ö, vitt, már a négy soroska az kifejezetten infantilis, főleg az állata, de, de hogy folyamatosan forma problémákat veszteget, folyamatosan arról beszél, hogy hogy meddig lehet még valami költészet, és mint hogyha benne lenne tulajdonképpen az avantgárdnak az a fajta igénye, amely nem akar kitaposott úton haladni, nem akarja, nem akarja megtalálni magát a, hogy mondjam, az optimális kifejezési formát, hanem mint a tiszta művészetnek folyamatosan az fenntartaná azt az igényét, hogy állandóan mozgásban legyen, hogy állandóan állandóan egy új megszólalási módot, egy, egy új formát találjon hozzá, és a többi ott hogy bármi lehet, szóval a témája is bármi lehet, a, a versenyek bármi lehet a témája, tehát ezek a címek, akár az ezeket 25. május 31, akár az összes többi versenyek a címe, tehát mintha egy pillanatot próbálna, egy nagyon banális, múló pillanatot próbálna egy megragadni, én szerintem az, ez, ez talán fontos lehet, hogyha majd valaki kicsit behatóban akarja ezt a költészetet megragadni, vagy elemezni, vagy értelmezni. Enneknek a validációknak a, a, a formai problémán keresztül való megörökítése szerintem egy elég fontos hozzanak így a szerbiános János költészetében. A szerbiánosról szóló beszélgetésben K. Horváth Zsolt társadalom történés után Betlen János azt is elmondta, hogy halála előtt Szerb János Bécsből haza akart költözni Magyarországra. Haza akart jönni. Mindig hazavágyott, csak az nem volt világos, hogy hol van az a haza. Mondta, hogy próbálj neki munkát szerezni. Persze azt mondtam, hogy igen, de fogalmam nem fozdul, hogy ezt hogy fogom elérni. De hát például nem jött. Egy Szerbiánosról, költőről, tibetológusról szóló tegnapi interneten keresztül zajló beszélgetés vágott változatát közvetítjük most a Klubrádióban. A beszélgetésnek lassan a végéhez élünk. És Gian Togály a vége felé azt a kérdést is föltette a fiatal szakértőknek, akik részt vettek ebben a beszélgetésben, hogy változtatotta -e a benyomásaikon az, amit ő, illetve Betlen János kortanúkként, szerbjános közeli ismerőiként elmeséltek. Először Csernek Lára erre adott válaszát hallhatják, majd pedig Simon Bettina és K. hozzá Zsolt hozzászólását hallgathatják meg a belső közlés mai adásában szerbjánosról. Nem mondott ellent az eddigi elképzeléseimnek, amiket mondtatok, de az ilyen személyes infók, azok uh, ilyen jófajta megerősítései annak, amit amúgy is úgy tudok, hogy nincsenek ilyen tények hozzá, hanem ilyen mintázatok, amiket ismerek ebből a korszakból, ilyen családi, meg a szüleimnek a történetei, meg ilyesmik alapján, és ezek az ilyen konkrét esetek, amikről ti meséltek, ezek jó visszaigazolások arról, hogy reális uh, képen, meg benyomásaim vannak erről az egészről. Meg szerintem az is fontos, hogy ti, mint élő és jelenlévő emberek, így emlékeztetitek az embert arra, hogy akkor is egy ilyen uh, szociális dinamika határozta meg a, az alkotást is, meg a befogadást is, meg most is, tehát, hogy Magyarország nem nőtt meg azóta, meg a társ ami viszonyok ö, nem szüntek meg azóta. Tehát, hogy az, hogy mekkora nyilvánossága van vagy nincs egy ö, neo szerzőnek, az ö, abszolút a személyes viszonyok által ö, meghatározott dolog. ezen múlik az egész, hogy ki kinek az anyukája, ki kivel van egy Zoom beszélgetésben egyszer véletlenül benne, kinek a könyves polcának a szélét láttam meg itt a kis ablakban, hogy ezek ezeknek ilyen valamilyen fajta előre ki nem uh, található hatásai vannak az életre most is. Az a mód, ahogyan Szerbjános és a költészete megtapasztalható ma, az szerintem nem is akárhogy is fog ez alakulni, vagy kiegészülni további ilyen beszélgetésekkel, vagy, vagy valamilyen más formában, hogy ez nem csak a szerbjánost, és nem csak a János költészetét érinti, hanem azt az egész kontextust, amiből jön, és amiben jelenleg tárgyaljuk a neoavangárdot, tehát hogy azok a rárakódások az egyes életművekre, amik a szerbjánosnál nem álltak elő, azok jobban láthatóak azáltal, ahogy szerbjánost olvasunk. Én mondjuk ilyen megrögzött, ilyen kontextuális értelmező vagyok, szóval, hogy a, engem mondjuk a versői pont ugyanannyira érdekelnek, mint amennyire mint amennyire ez az egész kultúra, tehát amihez, amihez hozzátartozott, illetve amihez a szülei, meg a meg és a többi és a többi amiről beszéltem. Szóval nekem a kettő valahogyan együtt van. És nekem azért segít megérteni egyébként ezeket a verseket, amelyek azok nem olyan egyszerű, vagy szóval nem, nem adják magukat nagyon könnyen, pláne azért, hogy, hogy a hagyományos versbefogadási stratégiáink ugye elég gyorsan felmondják a szolgálatukat, ha mondjuk egy-egy ilyen madab versét kiválasztjuk, mert a vadab alatt azt értem, hogy mondjuk a négy soroska, amivel ugye semmi vad nincsen, viszont nem lehet nagyon egyszerűen befogadni, hogy valami amiről van szó. Szóval nekem így a kettő elég összefügg. Nem, nem szeretem szétválasztani legfeljebb. Alkalmilag. A belső közlés mai adása ezzel a végéhez érkezett. A mai műsorban szerbiános költőt és tibetológust idéztük meg egy róla szóló, tegnap lezajlott online beszélgetés vágott változatának közvetítésével, amelyen Cserneklár a dramaturg, Simon Bettina költő és K. zolt Zsolt társadalomtörténész, Valamint szerbiános egykori barátai, betlen jános televíziós műsorvezető és gyántogály filmrendező kulturdiplomata vettek részt. A beszélgetés teljes vágatlan változatát, videóval együtt elérhetik a Facebookon vagy a Klubrádió oldaláról is. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra! közlés.